Du lyssnar på Cinematekets podcast. Välkomna till Cinemateket och filmhuset. Lova Hagefors heter jag och är programansvarig här på Cinemateket. Den iranska filmaren Jafar har dömts till sex års fängelse- och 20 års yrkesförbud på grund av sitt filmskapande. Och I hela övervärlden så har man protesterat- mot detta och vi på Stadsmatéket stämmer självklart in i den protesten och vill med en här och flera visningar uppmärksamma rätten till yttrandefrihet. Därför nu då med start ikväll kommer vi visa tre av hans både prisbelönta och fantastiska filmer. I kväll börjar vi med cirkeln och därefter kommer vi också visa rött guld och den vita ballongen. Så det finns fler kvällar att komma tillbaka till. Men just för i kväll så har vi bjudit in en svensk regissör som har gjort många betydelsefulla filmer här i Sverige och alltid med ett starkt socialt och politiskt engagemang. Och jag välkomnar Stefan Jarl. Välkommen Stefan. Tack. Tack. Tack. Tack. Eh. Vad roligt att så många kommer. Nu... nu eh. Sitt nu för tiden sitter ju folk hemma i sina jävla tv-soffor. Alltså. Det är sorgligt. Eh, ja, och en kamrat startade ju Folkets bio för 36-37 år sedan. Och eh, vi är faktiskt oroliga för att Folkets bio om den kommer att överleva eller inte. Därför att Folkets bio har ju blivit den enda kanalen vid sidan om de stora. Eller den stora får man ju säga nu när SF äger alla vi och jag. Eh, jag säger detta därför att Folkets bio har ju tagit också just Jaffars filmer. Och inte bara det utan många av de andra iranska filmerna. Det är ingen tillfällighet att guldbjörnen i år i Berlin, förståndet som just avslutas, det gick ju till en iransk filmare. För under 90-talet och fram till idag så har iransk film varit inne i en väldigt kraftfull Utveckling med många prisbelönta filmer som resultat världen runt faktiskt. Det görs ett 60-tal filmer om året i Iran jämfört med Sverige som gör ungefär 25-tal filmer om året. Och alla de filmerna är underställda i hård censur. Den mest kända av de här filmerna är nog Abbas, Kiarostami som också är min favorit. Alltså, ni kanske har sett några av hans filmer. Eh, var det med Vänshus till exempel som är en väldigt bra film. Svartvit från slutet av 80-talet. Under olivträden, Vinden bär oss, smakar körsbär. Hoppas ni har sett några av dem för att de är fruktat bra filmer. Alltså. En annan av mina favoriter är Mosen, Makmalbaf. Han har lämnat Iran och bor i, i Paris nu. Men han har, han har gjort Kandahar till exempel. Och skrev manuset till den här Dagen jag blir kvinna. Han har två döttrar kvar i vad jag förstår i Teheran som också gör film. De har ett filmhus där. Alltså. Mark Malbafs filmhus. Hanna har gjort en film som heter Buddha föll av skam en är bra film som nyligen gick här på Folkets och Samira heter den andra dottern som gjorde fem på eftermiddagen Hanna har också gjort en film om den gröna rörelsen, alltså proteströrelsen där och jag undrar hur det kommer att gå för henne när den filmen visas eller om den går att få ut här alltså, till vår del av världen det var intressant att se. Eh, vad som utmärker i iransk film är ju de här skenbart enkla historierna. Väldigt vardagsnära. Ofta poetiska, men som fungerar som metaforer för våra liv. Allegoriska filmer med moraliska och filosofiska frågeställningar. Ibland kan man säga nästan socialrealistiska filmer. Alltså. Det kan till och med vara svårt att avgöra om det är fiction eller dokumentär. Som man ser bara för att de ligger så nära verkligheten. Det mänskliga livet tolkat på ett poetiskt och konstnärligt sätt säger Jaffa själv om sina filmer. Och det, det gäller verkligen cirkeln som vi ska se som ju fick guld. Lejonet i Venedig. Ja, det måste jag berätta en anekdot. Jag beundrar ju då Abbas Kiarostami så, så när han kom till för några år sedan till filmfestivalen i Göteborg. Så jag tänkte att jag måste prata med den här mannen och tacka honom för hans filmer och sånt där. Så jag åkte ner, fick reda på hans program och räknade ut att man sätter mig här utanför hans hotellrum. Så kommer jag och komma förbi här. Och ut kommer det tre män. Alla i mörka kostymer, vit skjorta och slips. I mitten var det Abbas. Och jag störtade då upp med bultande hjärta och säger att jag är svensk filmare. Och skulle hälsa på honom där. Hallå. Så och så går han förbi bara. Det var inte så lätt att få kontakt med honom. Alltså. Men äh, jag fick ut ett pris för Goda Människor, en, en ask med guldpengar i Iran för den filmen. Så jag får vara nöjd ändå. Jag har i alla fall sett honom levande. Jaffar, däremot, han har jag inte träffat. Han är nu 50 år gammal och var regiassistent åt Karos med på en av hans filmer. Jaffa debuterar själv när han var 35 år med den här vita ballongen som ju ska visas här. Alltså, som förresten fick kamerador i Kamp. Eh, cirkeln, eh, det manuset har han ju skrivit själv men han höll på med det ett helt år faktiskt. Och ytterligare flera månader för att då utforma karaktärerna, huvudpersonerna i filmen. Ett antal kvinnor vars öden vi får följa. och eh, Efter det, då, när han hade skrivit manuset, så måste man då lämna in det till censuren. Där fick han vänta på besked i nästan ett år. Han fick då tillstånd att göra filmen, men fick samtidigt ett brev där eh, regimen då säger att när filmen är gjord så måste du visa den igen alltså, för oss. Och då blev det ju så att den förbjöds och in, in, får inte visas i Iran. Han har både producerat och klippt filmen själv. Spelas in på 53 dagar. Men vissa scener som är verkligen knepiga och genomföra och det kan ni räkna ut själv den, vilka det är alltså. Från början till slut så tog den här processen att göra filmen tre år. Manuset har en väldigt fiffig lösning, delvis därför den hette cirkeln. Så ni kan lägga märke till hur den börjar och hur den slutar och hur ödena krokar i varandra. Det är jävligt fiffigt berättat. Alltså. Och den här cirkeln då är också en beskrivning för de människorna som skildras. Hur de är liksom instängda i samhällets cirkel och deras försök att överleva och ta sig ur den där cirkeln. Ballongen, cirkeln och kvinnor offside. Med tre av Jaffars filmer då, som alla handlar faktiskt om kvinnans situation. Det är ju rätt så märkligt när man tänker på hur uh, den iranska kvinnans förtryckta situation är. Att han uh, har tagit sig an det här. Ändå säger han i intervjuer så här, det är ganska intressant. Jag är ingen politisk person. Jag gillar inte uttalat politiska filmer. Men jag tar varje tillfälle i akt att kommentera sociala sammanhang. Filmer ska ställa sig över de politiska dagsfrågorna. Sådana politiska filmer har annars kort livslängd. Jag ser på samhället med båda ögonen. Jag vill åt det allmängiltiga. Och det är en ganska bra statement alltså från honom. För att jag håller helt med honom också i det här. Finns inga onda människor fortsätter den, i mina filmer. Alla är goda. Konstens uppgift är att ingjuta hopp för människan. När jag har sett om den här filmen några gånger så tappar jag allt hopp. <laughs> Trots det för att det är en tung beskrivning av situationen i Iran. Och man blir verkligen full av frågor inför hur ska... Hur ska den, detta land förvandlas till en demokrati. Det råder som ni vet ett eh, enormt förtryck i Iran. Utav oppositionen och demokratirörelsen överhuvudtaget. Nu när ordnas demonstrationer, sympatidemonstrationer för utvecklingen i Tunisien och Egypten. Så slog myndigheterna i Teheran, rädda som de var för ett liknande, en liknande utveckling. Slog till jävligt hårt och hundratals eh, arresterades. Och, eh, samtidigt så uppmanade myndigheterna till motdemonstrationer, ni kan ju jämföra det med Kadhafi, mot de här demonstranterna. Det blev fult gjort alltså det kan man ju vänta länge kanske innan revolutionen når fram dit. Alltså, Jaffar har ju då stött motståndsrörelsen genom olika uttalanden och det var därför han arresterade som då var så. Här. Och behandlades då väldigt brutalt i, i fängelset. Han lyckades smugla ut ett brev när han först satt arresterad. Det var ju de internationella protesterna, hoppas jag, som gjorde då att han eh, så småningom släpptes. Då. Det här var ju förra året och... Eh, i USA i Spielberg och andra som då skrev ett upprop. Det gjorde vi också här hemma. Jag har skrevet upprop som några av mina kollegor som Jan Troell och Tommy Bergen, och Roy Andersson, Erik Gaddini och Nahid Persson som jag är från Iran också skrev under och som är skickat till ambassaden och publicerade i tidningen. Den här situationen som råder i landet det är vardag för oppositionen. Alltså. Två kända iranska motståndare, riktiga motståndsledare är, är, är, är, är och Karubi. De sitter i husarresten. Alltså. Eh, det är till och med så att så här regimtrogna politiker kräver att de ska hängas. Just för att de har bara protesterat oss. Alltså något med den här kända advokaten och människorättskämpen Nasrims och då hon dömdes till 11 års fängelse för att hon då engagerat sig i motståndsrörelsen och varit kritisk mot regimen. Och Jaffa var inte ute länge innan han kastades i fängelse igen och det var då han dömdes till de här sex åren alltså och 20 års yrkesenfarenhet och inte nog med det han får inte prata med någon. Han får inte ge några som helst intervjuer. Ändå till i Berlin så lyckades han smuggla ut ett ganska desperat formulerat uttalande han hade gjort där. Att han trots det här 20-års yrkesförbudet som jag då tycker är ett konstnärligt dödsstraff. För han är ju 71 år alltså när han kommer hit. Så skriver han i det uttalandet i alla fall att jag ska ta mig tillbaks så jag ska... Jag ska göra film igen. Alltså, jag tycker det är otroligt eh, modigt uttalande. Alltså. Jag har i anledning av att de här visningarna har Så jag skrivit ett nytt sånt där protestbrev till Ranska ambassaden. Som jag tänkte att vi är anledning av, vi som är här skulle kunna skriva under. Ja, de som vill kan ju vi skriva under det. Det lyder så här: jag ska läsa upp. Vi som ikväll på Cinematiket i Stockholm sett Jaffars mästerverk Cirkeln protesterar mot det övergrepp Panahi utsatts för genom att dömas till sex års fängelse och 20 års yrkesförbud. Enbart för att han uttalat sitt stöd för demokratirörelsen i Iran. Detta straff uttryck för ett oerhört för förtryck och förakt för yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna. Det är också en kränkning av privatpersonen och konstnären Panayi var senaste om det filmkonst vi som publik i framtiden kommer att berövas. Vi kräver att Jaffa Panayi omedelbart försätts på fri fot och därmed återges sin position som en av världens ledande regissörer. De som vill vara med om detta kan väl nu när ni har sett filmen och på väg ut. Jag lägger det här med pennan. Hoppas ni gillar filmen, jag tycker den är oerhört bra. Och eh, fantastiska skådespelare som är en blandning av yrkesskådespelare och amatörer. Ja, det var vad jag hade att säga. Du har precis hört ett avsnitt av Cinematekets podcast. För att lyssna på fler avsnitt eller få mer information om aktuellt filmprogram besök oss på www.cinemateket.se.